Ugarte ongietorri hori ere. Ni eskea Hala, eta hemen dugu ere Beatriz mainaget. Bon, denbora eskaxaren gatik, geha da, obekio izaintzela zu hemen izaitea irulegiko irratian, euskal irratitako geletan, ma nabementoan, heldua zira, dantzaz kompainaren burua zira beraz, e, zuzendaria. E, bon, berba bitz ez utziko dakogu lehenik, Beatriz ikondatzeat nolaz, dantzari horie kolegoaren erdian dira, zeai dira, xuxen, Beatriz hala za gurutu uh, Fernando eta Berriz Berriz 2023 bihotamasa jo urtean Donostia Europako Kulturregi nagusi izanen dela eta um, oho bada, programa bat Daitzen da itxena azitegi mugalariak eta programa orjen uh, helburua da ezkuntza artistikoekintzak garatzea orduan a uh, la uh, proyecto de bat egin zen eta uh, kompania profesional batzuek erantzun zuten, hor heien uh, xedeak uh, orkestu zituzten, eta eh, dansaz kompania uh, atxikia izan zen uh, beste kompania batzuekin, uh, parte hartzeko hor uh, azitegi mugalariak lehen edizio hortan. Hor duan astapenean uh, ekinza, egin hainuke, uh, Txikiagoa zen, xumeagoa, uh, oren batzuk, era maitea, publiko bati eskaini, uh, danza garaiki dekinzak, baina, hala, um, uh, danzaz kompaniak uh, badu saia Fernando kaipatuko du, uh, xailortan aritzeko, Eta halaguriluzatua izanzelerik uh, proiektu roxene uh, le cocot e sitea basena faroko herriantzukiari luzatu sutelari gomita hori um, guk uh, pentsatu ginuen hemen uh, basena faroan larzaba le cocolegueana manesherduzen cyclegueana uh, berdada parada eh uh, heski hartuko zutela, proiektu hortan hartuko sirela Um, zerbaiten egiteko, ziren euskarari lotua zen eta Mikel Laboari lotua zen ere, orduan uh, proiektualu satuguiniena eta berhala talde osoa hartu zen burubela ji, uh, atzeman zituzten zubiak uh, nola eginala Mikel Laboaren uh, obra ikusita, eta uh, ikasleen uh, ikasgaietan uh, Hala uh, erakastea behartuak uh, direnen artean zubiak nola egin, sartu ziren uh, zinez, uh frango fite eta baikorki, hor duan ala proiektua gero osatu dugu. Bost garenekoak dira, proiektu hortan buru sartu, naiz, kolegio guziari aurkestua izan den gitasmo hori, eta ziak uste baino, eta baino eh, ba, ez dakit, numbre handiagoan parte hartu dute, eta zinez, motivatuak omen dira gazte horiek bai ordean uh, joan den uh, abendo astapenean erakasleak hasi ziren, uh, aipatzen, nola batzen proiektu bat, ber badantzan uh, hariko zirela eta Mikel Laboaren obra uh, ezagutuko zutela orrela manera bizi, berezi batez, ordon badira um, bi jardatz uh, proiektu hortan, bada uh, lan bat eramaitiak gelan, ikas gaidez berdinetan eta gero dantzan aritzea. Eta bera um, bazen uh, dantzan aritzeko sail hortan pieza bat sortzea dantza mail osoan helgarekin mm. eta beste bat eskola denboratik kampo uh, hori uh, bolondresak bakagik uh, uh, parte hartzen zuten, nahi zutenak eta hogeita e, lau ikaslen uh, gainean ha sei <laughs> da. E, interesa uh, biztu zaiela hei eri uh, azkaj eta eskola denboratik kanpo bigarhen pieza bat sohtzen dira ego egiten dira um, seiak artekole joanrepres eski horien ba, ganattzen joan dira eh, atzo atzoa hasi dute eta sinnez zinez, zinez uh, sendida motivaziona ah gaztetxo horien gaik Bon dantzariarekin ere mintzatu gira, dantzriekin eta beharba eta ikusi dugu dugu atzo eman dezagun korregrafoa frantses aizela eh, gaztetxo horiek hodian oraaiten horea Fernando zaen zurekin beharba Ba, aukestea, dantzaz kompainia errenterian kokatua da, baina e, Europako dantzariak biltzen dira e, kompainia hoktan, hala da? Horizen, bai, e, dantzaz e, kompainia baino, plataforma bat da, eta bueno, Europa osoko dantzarik hasteentzako asteentzako, plegurako plataforma bat ekaran, eta haiek enplegua ematen diego e, gure kompainian. Bai? Gure azmoa azken zinean da, e, aien gaztetazuna eta aien energia e, gehi ba, izugarrizko koreografoen edo sortzailean e, ba, obrak e, dala bilduta, ba, komunitatearen e, e, bila joatea eta batez ere gure e, gurean bat antza hain beste publiko eto ez dugula, Orduan, basaiatuen behar gara, dantza komunitatea gero eta zabalagoa egiten. Orduan, horretan e, gabiltza bete, e, koreografo ezberdinekin egiten dugu lan, bai hemengoak eta bai kanpokoak, nazioartekoak, eta haien obra gero, ba, birean ateratzen ditugu, modu ezberdinetan. Bat ezberdinetan, bat ezberdinetan, ikustet gure helburu ba, nagusienetak egikoa dela. Hori da, bon, hor dena den jakintzazu zurekin solasaldia oraino luzeagoa eginen dugula, zenta hor landuko dena, aste egunten, bi eh, ikusgari bat dira, bon, laboa tika biatzen da, horiek denak emanek, emanak izanen dira, donostian, eta hori larun bat huntan, hori da? Bai, e, prinsipioz kuk duena edo erronka zen nola, nola? E... Nola egin elkarrekin lana a kolegio bat eta kompainia bat, baina ez beste dantza holan e, deskubritzeko, dantzariak deskubritzeko, baizik eta ekoizten bat deskubritzeko bat ez be. Eta gukein dako ekoizten bat, nolabait kolegioan sartu dugu, irakasle guztiekin lan egin dugu alde zaurretik han bat ez Ai, ek, egin dute izugarrizko lana, beak esan du bezala, izugarria. Eta aritu dire, uh, lan holan zeharkako lan bat egiten, E, nik uste ezagupen arlo guztietan sartu dutela e, gure ekoiztenak zuen mamila eta probetzatu dute epa bai historia, bai ingurunea, bai e, e, ez da ekipaitaren taldearen dinamika bera eta lantzeko hainbat gauza eta oso oso politaketea direla eta gu gure e, partez Gauzak edo bi hormen egin, bata, Mikel Laboaren musika, eta biliz, gure goiztena Mikel Laboaren unibertsuan edo oinarrituta arrituta dago lako. Eze koreografi bat sortu, baina e, umen e, oinarriturik oinarreturik, ezain beste gure mugen edo jozu musikak egin dako koreografiaz, ze haiek ez dute ezagutzen gainera koreografia hori, baizek eta haiek zerotikan, e, txuritikan hasten dira sortzan, eta gure dantzariak edo gure dantzariak laguntzen hiete e, hori e, egiten. Mugimenduak e, ba hobetzen edo talotzen batarrestearekin eta bat koreografiatzen hala e, hain zuzen ere. Baitan atsaldeanoak beak esan duen bezala beste koreografo bat konbidatu dugu sortzeko gure dantzarienzako eta 16 umeentzako e, beste pieza bat. Azken zinean, dipiesa aterako dire, ba, aste honetan, aste hau bukatzen denean eta beste hauza bat, hau ez, ez gara egiten egonaldia hau bakarrikan ementzea, baizik eta ementzea, kompainia erdi bat dago, beste erdia, donostian dago beste kolegio batean, Mara, maria reina eskola nain zuzen ere, orduan, bertan, gauza bera egiten ari dira, hauza, hain zuzen ere, gure izena atzoriak, Horretan e, oinarrituta baitutorek edo irakasleek lan egin dute, klaseetan, eta beste pieza bat eginen dute, bat, txoriak e, do miken balkatu, miken laboaren e, zea, e, abesietan edo oinarriturikoa. Baina beste koreografo bat dugu eta bertan dago baitare egonaldi horretan, eta txaldean beste pieza bat sortuko dute. Lau piezak, hemengoak eta baitare donostikoak, Donosti, 2016, eh, alako ba, bueno, eh, gazalia denez, guztiok bilduko gara bertan, lau piezak ikusteko eta baitzare guztion artean, baitzare hemengo ba, jendia, hemengo umeak, bertako umeak, eh, komunitate osoa azken zinean, gurasoak huango dira, irakasleak huango dira, eta ia denon artean, ba bueno, dana kompartitzen dugun. Hori ba, da dena den, or, orta eta biatien intzan, jarraikitzen dugu, e, obra jarraikitzen ditugu, obra horiek, zeren larun batean ere, Euskal Iratiak donostian izanen gira, eta zurekin, e, Fernando Zients, zurekin, txolastatzeko ere e, posibilitatea eta agian ahala ukanen dugu, orta zegeiago mintzatzeko, orta utziko e, zitugu, e, libratuko, zenta jom behar duzu horaino geletarat, eta elduden larun bat arteikusiko, zer, aterako den eskermila eh gero arte eskermila zuei bai bai bai gero arte Eta, Beatriz, ez da hortan geldituko, zeren, ala, dono, e, izanen da ustiralian, erran behar dugu azpimarritu behar dugu alere, ustiralian kolegioan emana izanen dela? Bai, bos garen ikaslek, aurkeztuko dute eien lagunei lehenik, kolegioan <laughs> bertan burasoak ere deituak izanen dira, aldutenak editen alko dira ikustera, nolako eramana izan den, lehenik eien lagunei, erakasle guziei, eta harakero ibiako etzean... Bistan dena itzorduna guzi hori autobusez joango dira, donostiako egiazko gela handi batean harikutuko dira, beste ikasleak ikusiko taola. Eta proiektua ez da hortan bukatzen, zeren uh, segituko dute lehen uh, iruila oso hortan. Era kaslekin lan baten bon, era maiten, soagoain ditu gabe, bardakiterakaslek nola egin eiekin e, aipatuko dituzte hainbat uh, gai, Hala uh, Osteon uh, Fernando gaipatzen zuena, historioan Euskaran, Afarroko historioa, ikusiko dute nola laboak haipatu uh, din bere obran, uh, ikusiko dute pobrezia nola haipatu din uh, laboak uh, historio geografian. La hainbat gaietan uh, prisma hori uh, hartuz, laboaren obra hartuz i, aztertuko dituzte gaiak eta beste animazio batzuk ere Uh, antolatuak iizanen dira, um, agian hoge uh, etoriko daera ere. Inaki Salvador um, laboaren musikaria, ogoita bost uxtez berarekin uh, lanean ari izan uh, den artista, maisua Etoriko da ere uh, hemen gaindi uh, ezagutzen dugun han uh, Gerrik uh, Argazki-Laria, han uh, Bostonekoa da, argazki eta Mikel Laboaren laguna zen. Mm -hmm. uh, baditu hainbat uh, Argazki uh, berarekin uh, egiten bat du filmelabur bat ere uh, bera segina bera Mikel Laboa segina uh -huh, uh -huh. eta hori animazio horiek eskainak izanen dira eta segida izan da ondoko urtian ere pentsatzeko da baxina farroko erri antzokiak ere eh, danzaskompaniak eh? agaziko dila hori ond... da ondoko sassoiko ah. otxailan, 2008ko dantzaz konpainiakoak uh, arituko dira hmm. e, ikusgarri hori aurkeztuko dute Ba eskertuko zitugu, nahi bat joen gira elgerrikin, atzo, izan baigira egira, emaino zer duzen zietxartko legiorat, atzo han dantzariekin eta dantzari profesional batekin egin dugun solasaldia eta hango girua ere hartuko hartu dugu, teko seko zide, baziela karkaila ederrak ere. Gure naribe, Ala manajemen zure zentetikak uh, kolegiongira hemen dantzazko kompaniako dantzariak hor dion bizitzez aurkeztuko daukuzu zen lan neremanendu zuen badakigu laboaren erregistroetarik bilki zirestela. Bare ba bai ba gure lana gaur egunda beraiekin saiatzea korografia bat montatzea, baina berez beraiek korografia eita da. Guk berailei lagundu, erremintak eman, eta baina berez idea da beraien zorkuntza izatea. Hortzak tarik abiatuko ziizte? Bi apuntua izango zen ba, Mikel Lauaren musika, uhum. eta horrekin berez e, guk laguntza da. Ideiak eta zorkuntza eta dana beraileka dimar dute, edo oida ideia. Beraz guk aldegunean ba, ideiak eman edo lagundu, baina ...prinzipioz, beraikin abiatu behar dute eta denagin. Hmm. Jaren goizuntan egin duzu, eh? lehen ateliera, lehen lana. Bo, laboaz, badakite gazte hauek, zerbait badakite? Jaren lan du dute, eh? Bai, ba, bueno, igual, e, e, baina, igual, ez dugu askorik izan gai hortaz hitz egiteko, baina nire esan dugu musikai buruz, eta ezagutzen zuten musikak, eta letra baten bat baitare ere, hori da esagutzen duten, da momentu, hmm. zeo, dakigu nabuk nola asenditzen dituzu gazte horiek? Bueno, ba, esperientzia izan dugu ja aurrek urten eta aurten baita ere e, umeekin lan egiten eta sormen motako, au, bueno, motontako mm -hmm. sormen bate egiten. Bueno, igual zaila izan daiteke, baina gogeikin eta jarrera honak indana lortzea. Bat batez ere da umeek jarrera atagoak izatea ta, Gertarik, eta gaya. Hala, sahtuko gira horai zuen atelierean ikusiko zer gogo horrekin heldu diren gazteuek. ¡Bilesker! Zuei. Zerri dira gara duzien! Zerri dira gara duzien! Zerri dira gara duzien! Zerri dira gara duzien! Zerri dira gara duzien! Bai. Mamami, la danitza berezko musika, hori jo. Pa pa pa ba. Jo duzi, pa pa pa ba. gehiago salatzen, stogu rehechoik kanporatik izan gira, gero. Hori dela, beraz, voluntariuek, eh? beren geletai kanpo antolatuko duten obra, horrek ez du laboarekin. Zastaxikatu behar repertori horretan. Yes. <laughs> <laughs> Oartu zisten bezala, luriatuik begiak dirdiratxu ikusi ditugu, Bilesker Beatriz. Zuri.